انا لها تعود أركان الوجود أنا لها تعود, اركان الوجود انا لها تعود اركان الوجود انا لها تعود اركان الوجود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جيش الأحرار تقدم بعطيدة وإصرار تحزم يا جيش الأحرار تقدم بعطيدة وإصرار تحزم أرضك بترجع لك بالدم أرضك بترجع لك بالدم أصمت متليم Shaka Kulturore Islame Realiteti i Islam Rashad El Jirata në drejt nga cikli i ligjëratave filseli e burrit Akidës me titull zbatim i premtimeve ndaj njerëzve i drejuar nga Hoxh Skënder Saliu Allahu Azza wa Jalla ka thonë ai çipën bot premtimi çka e jep që ka e full me gujë në vetë, që ka e lidhë marvejshën kontratën, e kështë më rovë, ajë që i bënë thosane dhe imanë ato, për të është përblimi maj madhur që jo në gjënetë, edhe në gjënetë, jo vështë në gjënetë me hije, po i ndërëm. Ajë që e këpër në prëmtim, në besë që e ka vanë, masë që e ka lidhë atë besë, atë prëmtim, عزتيم ايو تستمتع متستمتع بالوقت اللي تستمتعوا ارضك بترجعلك بالدم ارضك بترجعلك بالدم قلتي بسوها ديشكا ماشتره يبسوها ديشكا والله فعلا بحث تنينت لهم وشكوين دي سوف تقول اي بسندشك ها اتيوك بسوه وطاقا تقول ايه تتمنى فيك ينسانة امنى فيك سلسيت امنى فيك بدماك الحر رويها بدماك الحر رويها لالامت لي إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه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 وبف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما عباد فاين اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه qa kullu bid'atin dalalatin wa kullu dalalatin fi narin falandrimet dhe lavdrimet i takojn vetëm Allah. Vetëm Allahun afalandroj dhe vetëm prej tij falendim kërkojmë. Ku të zonë më dall Allah në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e lafit. Këllë në humbi nuk ka kush e zon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut një vetëm, o dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i tij, udhëheqësi i fundit, selavat dhe selamet e zot të qofshëm mbi të, mi famile e tij të pastër, mi shokët e tij besnik dhe në bitë të gjithë atët të të, të cilët e për cilën rrugën e ti, në qështet e besimit, në qështet e fikhot, në dispozitat e shriatit, e në qëtës sa në qëka ka arpit të dërgurës e Allah alesëm, dherën e ditën e kja mejtët. E pomë që në deshën e karunë të ndërrua gjëbatin, e pomë që që të fie burë të akidës është me qenë besnik, bës me qenë të ratarë. E dërguri së Allah a.sëm ka shenë emin, ka shenë besnik e ka posë lagapë në oficin, emin, el emin, besnik edhe para së me o shpallë. Dhe kjo është cilësia për nga mërëve së Allah a.sëm, kjo është cilësia gjithë për nga mërëve të Allah a.sëm. Dhe këta të dërgurë të Allah a.sëm, janë vequn me këto për arsysë se është cilësia e bura. E pra ta gjithë njën e qëllë e kam jekër edhe pantolo, pa qarës e dhët Nësë o besnik, ka cëtë si të burët. Jo vesh me posa më në besnik, a më me komë besnik me, me këtë cilësi. Ha, kjo është dhe me thonë, e për i ka e partë të ndërruar gjëmatin. Dhe e pomë se, qështët e besnikëris, zbatimit të prëmtimeve, ha, jën dy lojsh. Zbatimit të prëmtimit, zbatimit të përmtimit të ndërruar gjëmatin me Allahun Azzawajllë, që thanë Sjena kërkon, e pa mëse Sjena kërkon, asë hoxellarë, asë gjëmatë, asë me mjekra, asë me pantolla shkurt, edhe sëtë, inshalla, vjenë zbatimi i përëntime me njërstët. Zbatimi i përëntime njërstë, që është një pikë shumë e doptë të këmës njëmanë përgjësi e në veçanë ti të hoxellarët me mjekra, edhe gjëmatë me mjekra, edhe me pantolla shkurt. Kjo është pikë tjetër e doptë. Tratia së që ushtun mesin tonë, mëzbesimi që ushtun mesin tonë, jo besnikria në mesin tonë, falësht një safë, i këthesht njësit të të të kivell, e legendin të në Koran, edhe bën etikaftin një të njëmi, e kështë të nëhrad, kë këtë të vej pra i bën avdhe, edhe në fun si besëm dhëla o tonë, as në të besëm dhëla o jetë, këshë kë katastrofa ma e madhe, dhe këshë kë të rënimi i burë të akitisë, kë Vallahi e shë me miqër kur të pash fut kana, knoçesh. Edhe me pantollat të shkurt, do lloverën që ta bën çuditësh edhe vet. Trofinj që ta bën çuditësh edhe vet. Për çka? Për çështën e dhonjos vllazni. Për një erë. Për çështën e dhonjos, për një burek. Shikata marr mane me him punë të molla me ato të face. E kur tani ishim vllaznia me përman. E kur tani ishin me dol mball xhamotet e mi prixhamotet për punë të molla nuk tradhota asnjëre. I bie sik mos vjen të qustohen apo ia virë në hapën njerëz të masin atë. Pse? Sepse tradhtia i mungon kësilsi e pornisë. Para ta, oste kërkuun pe msimonë që sa so vurt oflet në fjalë, me atë fjalë premton diçka me me njëtë ajë fjalë, me çumvanat fjalë. Pa mër para sy është çfarë rreziqi është e er, er rrokun, ose çfarë frikim i duhet me njëtë asoj fjalë e kjo folvet. Kur të, të popullt t'na keni dëgjuar shpesh, a, ça të pështysh në këlpish? E ke fjalë moj, oshtë kërkuan pe muslimanët. Sandi i përkun pe muslimanët si çka të flet me mua. Sot vllazni sot i mam fjalë. 100 herë të thonë diçka s'han edhe vallallajë që di të thë. Po pa, i jep për vallë pa, por si kanë për diçka? Para dy ditë po pra të po vërë vallë. Ha vallallajë edhe nejse, e saor për anta në petitin s'ana. Ellos ta qërkon. Dhe s'u dikur, vëllau do të më tërheq për asaj punë, pse asaj kë vëllau s'pjaq hyn aty punë. Apo po po premton ama s'përbaktan, po premtinin e vet. Dhe kur japni prëmëtim, të japni premtim, duhet me respektu ato. Mosimone kur të premton diçka e jap premtimin e vet, do të bëj kështu, kështu, kështu, me respektu premtimin e vet. Ma po sparosysh veç zahar me respektuat premtimin e vet. Dhe kur të lidh ndonjë kontratë, marr vëse me vllau në vet, pa marr pa sysh me më përmbush ato me nëzbatu atë marvejkëshi Allah A.S. dhe që ka thët dhe na përrosit për mi shua në vanë përmtimet të uëna me vëzre që ka i marëm dhe në përgjësime njerëzit dhe të Allah subhanëm vëtanë Subhan Subhan wa ufu bi ahdillah idha ahattum wa latem kudul ejmane ba'de tëvkidija wa ka gjaltum Allah alaikum kafila inë Allah ja'lemu ma të fa'alum që në gjuën tonë dhe thët, me që keni premtuar, pra zbatojnë i premtimin e dhenë ndaj Allahot. E mos i prishni betimet, pasi i keni vërtetuar ato, duke qenë se Allahun e bët garantë. Këtë thëmë vë Allahe, Allahun e ke morë për garantë. Mos me prishat premtim. Vërtetë Allaho e di se qka për nëni. Qka është qëlimit të ndëruar gjematin i kësoj të jeme? Apo qëlimi i zbatimit premtimit, që ose që osht është e kërkuen ose janë i kërkuen që muslimanët të bëjë. Qëllimi i kësojna është që mardhënat tona të përditshme. Mardhënat gjatë jetës sa i kena që njerëzit më pas besh, kanë jonë tjetër. Me çën të lidhun me jonë tjetër. Dhe më përhap sinqeritetin mesën e ty një. Po për hap sinceritete në mesën e tyne. Dhe njeri vet më qenë sigurt për veten e tyne dhe pasurinë e tyne. Më qenë sigurt për veten e tyne dhe pasurinë e tyne. I premton diçka, pasuni, nuk e them premtimin. Do më vao pasurinë vë të vë nëse ke dishka, e ke dhon diçka e ke sigurt. Edhe nuk e them. Po edhe veten tonën ose e ke lënë të vëllau e ke sigurt për ndonë çështi ju kem bërë votën, ëh, që më të ndihmu për një çështje me veten tonë, do të thotë aj nuk të lëmë vesh. Veç çllimi i sona është çetar çllimi është që nërd me zhduk trothin. Mos më ekzistoi fora trothia, mashtrimi. Me zhduk mashtrimin. mashtrimin. Mos më me ekziston mesën e njerëzve mashtrimi, në veçantë vllazërime me Ikra dhe me Pantolla. Dhe në shoshin e tjera dhe me mbizotrua siguria, qëtsia dhe pashë në mesin në vlasnimi. Kjo është qëllimi i kësojtimi dhe qëllimi në veçan ti i përmbushes zbatimit të përëmtimit që ka jatë. So e so njere, shkonë sotja lipë, dhe so e so vla, shkonë e ja lipë parë të bërqin ashtëm, i cakot në dherë, dhe lojnë dhe mënë edhe më, o shkak në ashtëm, që a i bërqin më prishë dhe mësë më po kërët. Kërë, kërë mësë më po? Sh për asyjës mazbatimit përëmtimit, për arë thyrës përëmtimit. Allah në falët. Edhe shumë, shumë, shum, unë shumë e një vetën kesh, edhe unë goshtohet gjokëse, kur dhe gjë që vlasnija e mprish për dë njo. Vlasnija e mprish për dë njo. A për din nuk kënë gjende me sakrifiku kërë që. Asë më largu për atina që se ka këpët të dinin Allah. Për A për dë njo, për pasër o prishët, Nëse nëse vetë ka qenë me to. Edhe kanë pas dërdinë te këta, për pasë euro prishët edhe s'do më punon unitetin me sy. Që shumë u ngushton edhe shumë nëna ka shkon ikësimopit. Donë anë ki në vozni shumë. Apo shini këtu. Sa spiret janë. Do më thon. Asfali namaz, asajeron. Zë sa fitse yeci. Sa la skan rast. Na hajmë më muncuë shkëndëte, a nuk shkon haxh. E kështu më radh. Do të Pas pak, edhe me kom probleme dy njerë, më u prish njëri me, me tetrin. Të jo puna, jo ajë, jo pasare, jo çebope, jo majoneze. Kto sani më, mos e bota vllazniq është. Edhe i gjon prap se prap vllaznin i gjon për këtë çështë prish. Për dyrën është aprišit në vllonave. Ja vash të modha. Ja mora, nuk u desh më mora kështu mora. Kjo është problemi ma, i mal, i prishme, më i madh i prishë më zllaznive më shumë se sroidinit. Ako se vopë dhe shpërblem tek Allahu Azza wa Jell, aq që e mohon premtimin. Do të thotë qen kur të jap, i shënon asaj fjalë. Kur të jap premtimin, e respekton atë premtim dhe kur të lidh marrveshën kontratën e përmbush ato. Ako në farsivopë qyt Allahu Subhana wa Taala. Për dyshim se problemi i muslimanëve sot është në ky dinë të mirë që ka Allahu i ka përgatitur për ata që i kryjnë unit të Allahu Subhana wa Taala. Nuk py din këto të, të mira. Dhe për ata, eshe, nuk është si duhet me Allahun Azogjen, nuk është si duhet me njerëzit, dhe nuk është si duhet në përgjësijim në këtë jetë që e tënë, me gjitha që ështëit, me gjitha drejtimet e jetës, nuk është si duhet. Për ata, shohëm a jetën e parë, ku Allah, së përnafala, ka thonë se, besimtartë, do të kënë një borim, ata që i përmbushin përëmtime, do të kënë n dhe kanë mundësi me aport ka dëojn për, për, për, po për shka vëllazëni jo vëçion fal jo që kanë agjëruar më po për shkak se e kanë përmbush premtimet të shka ja kanë dhënë vëllaznit vetë për atë shon tat Allahu azza kul ayna yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna ha tafjira ju ofuno bin nazar është një burim prej të cilit pinë robërat e Allahut dhe e bartin atë ka të dëojn ata janë që i zbatojnë premtimet e tyre Këtë borim me këtë të mira, e kanë vetëm një grënë. Cili grëp është taj? A i cili i zbaton përëmtimin të tjëre. Jo që falësh, jo që agjerën, jo që i bën haqë, ose bën të mirë japë, sa da kohë është të mëra, mi po që i zbaton ato që ka e japë dhe e thua. A jetë që tjetër është, Allahu Azze Vëzhel ka thonë se, a i që i përmbohet përëmtimit që ka e japë, që ka e full me gujë në vetë, ka e lidhë marvejshën kontratën, e kështë më radhë, ajë që i bënë këtësane dhe imon ato, për të është problemi maj madhër qënejtë. Edhe në qënejtë, jo vështë në qënejtë me hije, po indërum. Dhe gjeshë ka thëtë Allah o sëbërënë të ta'na, Walladhine hum li emanatihim wa ahdihim rëgëmun, Walladhine hum bishahadatihim kaimun, Walladhine hum alasalavatihim ju hafëdhun, ulaike fi gjenn Edha ata që janë besnik ndaj amanetit që u është besuar, dhe ndaj premtimeve të dhënë, edha ata që dëshmin e vet e zbatojnë, nuk e mohojnë, nuk e mshëfejnë. Edha ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave të namazit, të tyre, të tillët janë në xhenete dhe janë të nderuar. A po shë? Ai shëmon premtimin. A? Ai amanetin çka ju ka besuar atijna. E mohon ata dhe njerët edhe përmëtimin e vanë, që ka ka vanë përmëtimin e manë këtë dyja, a i do të një nëtë interuar. Wallo e shëvlonë me mikërë me vanë tollë, sëtë asë një përmëtimë se vanë. Edhe të ratë thënë, edhe të mashtëronë, që ditë shëtë vetë. Për që shëtë dënjasë, kjo është fatëkëtësia mava. Më falë me vijtë, mi thonë vetë jënë pasu si për nga merët së Allah, me thyrë se o në jëmë në kjitët Muhammed Abdull Behabët, e i bënd tëjmijës, e Ahmed i bënd Hanbelit, edhe me të rathuë, me të mashtruë, kjo është mësë betë i malët. Kjo është shkatërimi ma i malë, e një vla me mjekër e me pantolla, me pantolla shkurt. Kjo është në sevapët, dhe shpërblimit që ka Allah ka përgadit, ata që ka imajnë përmtimit. Qo e më vazhdim tash, dënimit, pasojat, e ati i qëllë nuk imajnë përmtimit e vetë. Këto ajete, letjesin, në gjithje për nejve, dhe me shpresu i qdoher në të të së vahopë, që ka Allah, a. A. i ka përgadit për nejve. Kër të imajnë a përmtimit të të vunë. Ajete dhe më vazhdim, mi po pasojat, dhe qështë njeri që mtimin, veti i a çikutet asati që e ka thyen besë, ëh, që e ka thyen besën, edhe nuk ja ka zbatuar premtimin që ia ka dhënë, atij i si bëndon vetë. Prapa pasohet ati si e atij i cili e ka thënë premtimin, e dhon, jon këtu. Allahu subhanehu ve te, faman nakafa fa, fa inma yankufu ala nafsi. Kush e thën zotimin, premtimin, ai e thyen vetëm në dëm të vetë opsha ai shefën premtime nëse do mbeti ka bó Allah ka thon Amato shi gari kontraosan kur fordon me sikako mërzitet valla atje qysh umtraftoj për valla me ton sa për bullsonat qe hoja ti sku gjithmonë stina na ti bó kështu ti bó kështu na ta the për valla na mashtroi brekut kështu avna se ka menduar se ky hoja është i pa prekshëm pa gabime kështu më rall edhe sheçet ra thon dije se ti s'ka bó porgjë për ty është një, një mërzi fillim, bërë, një, bërë, për fillim apo den se je gënyur normal më po A i që thëmë prëntimin e ka thuyë, i ka bodë dhamë vetën vetës. Prëntimi, i thuyën, i bodë dhamë vetën vetën vetët. E kërësës e atyra që ka lëja. Allahu aze vajëllë gjithë ashtë të në surën bekarë ka thënë, Alledhine janë kodhuna, ahdë Allahi mimë ba'di mi thëki. Vë jaktauna ma amarë Allahu bihë, E ju usala e ju usidhuna fil ardhë, Ulaike humë lëkhasirun. Ata që e thuyën besën edhe në Allahut, Pasit që është lidhur dhe e këpusin atë që Allahu ka orderuar të jetë e kapur, e edhe bën shkatrimen e tokë, të tjilët janë atë të dështuartë. Pra, a i që e këput një prëmtim, një besë që e ka dhanë, masë që e ka lidhë atë besë, atë prëmtim, atë zëtim, a i është i dështunë, i dështunë këtë botë dhe i dështunë botë një zitër. Gjithashtu Allahu Azazel ka dhanë të njëtë atë fjallë vetë me përfundime dhe matë keqë për ato i c e tham pramtimen dhe nuk e marr. Pasi që e ka lidhur atë pramtim. Pasi që e ka vënë atë pramtim. Sot Allahu azhull walladine yanquduna ahdallahi min ba'di mi faqi wa yaqtauna ma amara Allahu bih ay yuslu wa yufsiduna fil ard ulaiha lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Atash e thën besën e dhën Allahut pasi që është lidhur ajo dhe e ke pushen atë që Allahu ka urdhëruar të jetë e kapur. Ata janë të malkuar dhe ata ka në përfundim të keqë. Ajetin altë i njëtë të të fjallëve të më përfundimike janë të dështuar. Ajetit të tërë, ata janë të malkuar edhe përfundimi për ata që janë të malkuar është përfundimi keqë. Për ata, nëse shqojna, ajetit që thamë maharët edhe ajetit tash që thamë, dhe thëtë, shihet në dalim i madhë mstmirave shpërblimi ja për shpërblimin otomaj që Allahu azza ja jep atijna që zbatojnë premtimin e avëm e mos mbesën çka jap dhe atij i cili e thën ato dhe nuk e mon me dështim mallkim dhe naherat me përfundimin më të keq në vendin e keq dhe për ato kjo është një mësim për muslimanën, për besimtarën, që me kontrolu vetë vetën e tina, me korigju vetë vetën e tina, që mosmeroha, mosmeroha në këtë grupin e dytë, të pasojave të thyrës në katët. Dhe mosmeroha në këto, që ka për nga mirës Allahësëm, në realitet ka thonë, ajetul munafiki thë latën, qëllësit e munafiki të jënë tri, i dhe hadethe këdhebë, kër ajet fletë rranë, E këto mëzvet, rënë me vloën, ashtat 5 minuta, që të 5 minuta, 3 minuta i kohë rënë, dy i kohë të sakta, a komi e kërë pantollë, idha hadethe keveve, vë idha vaadhe akhlethe, kër prëm prëm të prëmëtonë se më më prëmëtimin, të ratë thënë, me mjekërë me pantollë, prëmëtonë, a më se më më prëmëtimin, vë idha të u mëne kërënë, kër të i besohet diçka të mashtërënë. E besoho diçka vëlla. Po folëm bash, ti më vikëm me pantolla të gjatë, ti hojësh por skuqën dhe ashtu, e besoën diçka? Ë, aty ju ka besuar edhe tata. Kto janë ajetët munafiqët? Jan shanat e munafiqët, cilësitë e munafiqët. Padojem se lakmia, dëshira e çdo muslimani, e veçantë e çdo vllaos që më vikën me pantolla të shkurt, për më arrit se vopët e atij që e përmbush premtimin dhe e qënë vanë zotimin e tina, dhe e momë besin që e kalirë me vlonëvet, dhe mos imonë për tësi, si edhe friga dhe pasojat qka vinë të mos mbajtës këti përëmtimi, zotimi dhe beses dhonë, e shtinë në irën me mëndu se a ka diçka qka umë dihmonë muë, a? Për me mojtë, qush me mojtë u në përëmtimin, edhe mos me thygatë. Mos porët do të me ditë se për mbushja e përëmtimit, mbushja e përë Osh cilësi apo moral pe moralëve të Islamit. Osh moral pe moralëve të Islamit ku Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar, Allahu Subhanu Teala ka urdhëruar në librin e Tij, Kur'anin e Famëlart, dhe na e paumse se si Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar në fillimin e surës Maide ku ka thonë ya ayyuhalladhina amanu ofu bil'uqud, ose që në shqip do të thotë mbushni premtimet obligimet e juaja. Domethënë ka urdhëruar Allahu Subhanu Teala dhe kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A? Do të thonë suneti në pejgamber sallallahu alaihi wasallam është fjala, do të thotë kanë ardhur suneti në pejgamber sallallahu alaihi wasallam, si fjol, si vepra kanë ardhur dhe e kanë thirrë muslimanën dhe nafroasin neve në përmbushjen e premtimit dhe në mbaqjen e zotimit. Dhe kjo është dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur vetëm nikoj Po në të gjitha gjendjet dhe situatat në të cilat është ndodhur e dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është vërtetuar kurrë në herë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurrë në herë nuk është vërtetuar as për musliman më as për xhafir se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka trafthuar në musliman e në xhafir e lejon në musliman as armisht eti në kurrë as ka se ka trafthu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose mos më jazbatu përëntimet e ty në që i ka lidh me ta, ose besë në që i ka lidh me ta. Kur hizhë të loznisane, nuk është vërtëtuve, në të një rrasë aspe qafireve, aspe mësme, e lejë më pegamesë dhe me qenë të vatar i kuna, i omejtë të tina dhe i shogë të tina, larga sojna. Dhe, orëdhë orëdhërë, në përmbushën e zotimi që ka orë në islam, e bon robin që më i përmbajtë asojna dhe s'ka mundësi me uli r Ska o mundë si kur njërë më liru pëjsona, për vëtëse kur e shonë vërë emanajtin. Allahu asë vëzërë ka thonë, wa ma këna li muëminin, wa la muëminatin, i dha qadë Allahu wa rasuluh, emran anjekune lahumul khijaratu min emrëhim. Që dhe më thonë, kur Allahu ka vendohësur, për një qështje, ose i dërguri ti, sëllë Allahu a.sëm, nuk i takon, nuk i lejohet asë një besimtare, dhe asë një besimtare jë, që në at çështjet e tyre personale të bëjnë ndonjë sjellje çetëfare. Jo me formun parlamente, me me thirr Haxhallahu ti votu ato. A? Ata derë shkovan. Çohojnë parlamentin e voton. Parlamenti ko shkovs për shkam. A shkovan me listë shtatë për derë shkovan. Shësni Islame. Çohojn këta voton. Haxhallahu thirrën për sa parlament me voto. Një, një rasta. A këtu pëllet për, për asë një qështje nuk do të me konë të knoshën, kërë Allah zërë ka qaktua dhe ka ton, për ega merës e Allah zëmë. Qëka do më tonë të i po knoshë është me ligjën e përdera me? Jo përko këtu maslahat, apë den. Ka të mira ma shumë qësë daume, apë den. Qëfar maslahat e? Vesh asfaltën me të ashtrua? A përshohet zëllant? A shpellezohen këtu ajeta qëka u bëhë, zëmë. A shas Pasara sa nësë dhëtë me folë për batilin, dhe nësë me folë për hapën. Mësë i betë të dhësë një. Mësë i betë. Famë, se kë është përmbushja e përmtimit, dhe zbatimi i zotimit, dhe matja e besës që e jatë muslimoni, famë është moral, për moralëve të shumë të të islamit. Apo? Ta është dhëtë më këthyta është të një qeshtë e këtu të shqiptar haunja. I shë shqiptarët me qëka mburën shqiptarët? Shqiptarët mburën me besën, apo? Edhe qënë firët për rështë që i kene këta shkijet e këta e kanë ditë që a ku të daje Albanat besu, se fenëma ato, besa besma. Kur të e besën shqiptarët mos, atë besma nuk e këpu të kërë, edhe nëse mytët, që është tukon të shqiptarët. E dolin të ashtë pëseu pseud, do patriot me bataria, pëseu do patriot me bataria, Dolin të ashtë dhe thonë, në shqiptarë të pëshe, këna pas besë o vërë. Je na ka qashmir në nërme veti, që se këna të ratunë njërë në kalaj. Këri këna vonë besën ma, o mytë u faru e shpija komplet, edhe fisi, a ma atë besë e ka thyje. Edhe lifdojnë, në shqiptarë, në shqiptarë, në shqiptarë, shqiptar, me fejnë e shqiptarë, të shqiptarija, moha bejta. Edhe neve në kanë shtinë krya të senë. Edan shkolat tuna, edhe janë për detyojshë të gjithë rra, edhe ka njerëz që u degë me që çan të menuesë besat shqiptare, çfarë çburri mirë si shqiptar, apo den ka pas besë. Dukat shqiptare, ma besën shtegallon shqiptare, ma s'ka. Mi poket besën shqiptare ka përdor kesh, edhe shkjetë kandidata në ç'o kesh. Pse, kur ajo thën pushkën, ha, kur ajo thën pushkën, çka jeni se më thon? A ne ma besë shqiptar tash? Po, s'ka bes me shka në vaznije. Me shafiren s'ka bes. A i veshpushk dëm, veshpurt. Edhe dit e vraj që këtë besën që e pas këmë vanë në akë shkive niko që e kam vanë në ato të të të të të partë tonë, pas ka qenë besë ju jo me vanë. Jo, islamë. Mje, po kjo besë se e këna pos në shqiptartë. E shesat edhe jahuditin të bojë me sion atjen CNN, ambibisije. Dhe me kë besë e shqiptarit i ka rujt jahudit në shqiptin Ajo, ajo, nuk ka qenë besë në vanën e vetë. Kujna i ke dhënë besë? Pasarëtve të thive edhe të jahodi, edhe të majmunëve. Pasarëtve të thive edhe të majmunëve. Borë i nga shqiptarë ju ka që kuj ka dhënë besë, apëshe? Havloneve të mytësët. E mytë. A kuj ka dhënë besë, majmunët edhe thijutë. Subhanallah. Edhe dhe dhe, dhe në thënë, apëshe besë e shqiptarët. O vlasni, vla loj që kë islam në ka bo njerëzi Se ma i ligë se skëndërdhia s'ka pas Ma i ligë edhe ma përë se skëndërdhia Edhe ata që e në konë se skëndërdhia s'ka pas edhe, edhe të rrë besë s'kanë pas Kitë besë se kena që e nga shqiptar Që e kena pas me vite Fatë ke zërës so se kena, sot e duf me pas Na në mesin tonë vlasnia në gjami bilë e maspahu Më vë poket bes e ken apo sepë islamin me tambazni islami na ka von ket bes pa arsye se cilësia më e mirë që ka Allah i kalavrëu pejgambert e tij na është me besnikëri me bes e kit bes e ken apo sepë feje jo pe shftat holnas jo çhena shqiptar e na burrët mire e na llokumë altauna kodavione ja kto do të më vopë janë çdonjë në më dit a vjen sa nëse kjo bes nuk është bes e shqiptar por është bes e islamit Se të kushtojmë neza Allahut se pas 100 vjet jena muslimanë për sa ta kenë poshtë bej. Tëzbotojnë. �Amo kërtoj puna të haqo pa praktikimin e sunetës thonë na çe pas 100 vjet jena musliman traditat po na preshni. Tradita teçeve dhe dvorrava. Ne armi pritë alatorët të pej atje në pestambullë me armë ta marrohet teçen atje me ta të për triteçen e me dolla të më fotografi. Ësë Allahut. S'ka bej sa mos nisi. Sausqë komentet mes Islamit. Për besën do të më shumë e folo dallo. Me thon, këtë e ken apo Islamët. Se është cilësia pejgamberton, edhe sa në maj i mirë që ka lavduru Allah pejgamberta e tij. Ambona, femënu se shqiptar të burra të mirë edhe na peskë na pos, gjithna shqiptar. Kenë na pos se na kon musliman. Se kur u bëm shqiptar sot, edhe ju larguim dinin ton. Shqobësim. Valo miku mikun e thrafon. 20 jet mik e thrafon. Sin moral Sin pasonije, sin pun, sin trektije, sin naj, sin mohabet, si kretë sanat, miku, miku e të ratën. A përshep se jela këtën shqiptar tash, a më kërë në akonë mështiman, se ka të ratë thukur. Asë në moralë, asë në fejë, asë në pasonija, asë në morëqë. Për ata, përshore se, besimtarët dhëtë mi posë diso vejpra, diso pun, që e ndihmojnë ato për me zbatuar për mëtimin e vetë dhe përsi se mësë me të pjotë e para është më jetutë Allah subhanu wa ta më jetutë Allah subhanu wa ta ajë që jetutë Allah subhanu wa ta s'ka mundësi me tëjë prëmtinëve dhe friga dhe respektin dhe Allah subhanu wa ta eshtin vënsin e prëmtimit vënsin e besës liësin e marvejshet dhe kontratave eshtin që me shumën vën këtë këtu prëmtimin e vënë që e ka dhe friga që i tutet Allahot, subhanu t'allam. Për arsye se, a i tutet, se mos Allahot, subhanu t'allam, po e dënan. Mos Allah, mos nesër, është pëjtë humurë, dhe është pëjtë malkunënë, dhe e ka vanden e kesh, që shë e pomë nga jetë e koranore, përshka këta sonë e qfarë, ta sonë e të cilën e fa, Allahot, aso dhe në koran që e përmanë, dhe i frego të asojna vlaznie, i tutet, Se mos, për i ka të cilësi, të cilat Allah A.S. i ka përman, se do të këtë a i cili e thënë përëtimin e dhanë. Dhe do të të ajetët i pomë nuk ka në vëjme përësërit, mi përëtet ajetët e janë që të shtinë të minë tutë Allah A.S. Ose do të jesh pëjtë dështumëve, ose do të jesh i malkuar dhe në vanden e keqë. A i cili e thënë ato. E a i që i tutët vendet keqë. I tutët malkimit Allah A.S edhe i tutet me shenj e të shtuara, ai nuk e ka dhënë premtimin e vet korner. Do të thotë i tutet Allahu subhanahu. Kjo është ajo e para çka ndehmon robën, robën, robën për me për me ikrye premtimin, premtimin e, e vet. Mm -hmm. Dhe i kryjn e mbon af premtim dhe atë bës dom, pa marr parasysh çfar flijimi ose çfar vështirësish e presin në kryen aty premtimi që e ka dhënë. E kryen pse? Se, se freqohet, mos po, ose ndënim çka përmani Allahu as-subhanehu ve-teala për ato që është i seli athan premtimin e, e dytë është me shenjë sabr leh durimtar me shenjë sabr leh durimtar në çka në joshjet e kësaj jete në joshët të ardhshme e kësaj bote shumë sabr leh duhet të mëshin për mëvojt premtimin dhe zbatimin më i tutje Allahu ta zë në mëkon me kon me sabr leh Ka nëherë robin i cëllë japë prëmtim, japë besë, ka nëherë robin e shtin në i qështi e kësoj bote, e jo është disë qka për kësoj jetë. Dashuria për këtë bot e shtin që ajë mos me quë prëmtimin e vanë në vanë, mos me zbatu e zotimin e tina, mos me e mojt besën e tina. Pse? Se lakmon për një qështit vogël dë njësë, edhe nuk e krynë apo nuk e manë ato. Mirë po, besimtarë në godzën me konkushtu. Citet si vjen e chans. A është ajo chans që mundot kë më thëj promtimin e tina? Kë më thimën herë promtimin e tina. Si e them me kom besimtarë kësht. Por Arsue, por Arsue se nuk e ka lidh promtimin për, për dënyom, po e ka lidh promtimin për më zbatua dhe më shpërblye çës e pom në ajit Kur'anore. Për atë e gjause për shkakun dhe u gjau e jap punën i vëllahut Edhe shkon në vllauth tjetër, a u dhan? Edhe merr atë vesh me të i pëlqen më shumë uhabet ose në sele, ose ja bën chefe më shumë huxh ose lëvdon huxhën, edhe e shkel këtë vllahon tjetër. Jo është për këtë vllahut, për shmimet të punës, të biznesit, jo është për këtina, edhe e lën këtë vllahon tjetër. Subhanom. S'ka sa bë mëchuar më derën van afërimtim çka ka dhënë. Edhe e prish menherë. E rësonca er e prishi. Ska sober, mi qëndruve këty në ju është e dhe tërhejshë e kësa jetë. Mi po e arë shansa e prish, e haran që ka thonë, edhe se bën më abet, edhe nuk e, nuk e din dhe nuk e ka për asyrshë, që ka i thotë Allah subhanu t'ala në isër, në isër kërë që ka thuy këtë kët përmtemë. Besimtari pra, kur ti jepet mundësia, kur ka von prëmtim, kur nëse jepet mundësia me t'rathun nuk t'rathon. Të Dhe nëse jepet mundësia me mashtrua nuk mashtron. Kjo është besimtari. Kur prompton, pa marr parasysh çfarë mundësie jepet, as nuk mashtron, edhe as nuk t'rathon, edhe pse kom, edhe pse nuk ka mundësi. Për çfarë arsye? Për arsyesë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fam kur në herë në katë rattua, as musliman e as armiktina, çfarë për besimtari? Dhe më smirti që ka dëshmon këto është rasti ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shërua Mekën dhe ka dërguar Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu në kohën e Haxhit. Edhe nëse me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë veshin e Haxhit, e Haxhin e porë ka dërguar Ebu Bekrin. Dhe pejgamberi sa zon kohën e Haxhit e ka dërguar Aliun që më thirr edhe më thon: "Men kana lahu ahdun 'inda rasulillahi sallallahu alajhi wasallam fa ahdahu ila muddatih." Aj i si li ka kontrat marveshje, naj prëmtim, pe për Mere së Allah, për mëtimit të tina marveshja tina, zotimi të tina është dherë një kohën kur jenë marvesh. Shëm për bëhjë fëllëra tri vjetë, ni mujë, pas mujë, dhe në qëtë kohë, letër në rahatë, për Mere së Allah, nuk e thëm për mëtimin edhe së nguëtë. Suponë Allah, i tërgurë Allah për më shtetë, Njerëzët fillun me ardhë, grupe, grupe, ma shështë të rrimit mejkes, grupe, grupe në islam. Oboj e fort, gjë ishte i përzanën dhe i maltretun pe i meke, sëtë pe nga mejke se zëmë erë dhe sërë e meke në oboj e fort. Kështë e mazveti luanë, oshtarë, shpataë, të nejë kështë dhe i dërgurës e Allah, a më traftinë se kështë, nuk kështë të cilësia t'ina, nuk kështë të traftia cilësia t'ina. Besnikiria ishte cilësia tina edhe para shpadis, që shë tha marit. Dhe jërë shansa, me shumë pak fëqije, mi thuy këtë ato prëmtime që avë ka vonë, pa besimtarve, më shrikave. Këtë shumë let, mi thuy ato, mirë për shka, nuk ishte edhe nërë cilësi e tina më shtrimi. Cilësi e tina ishte besnikiria. Le shkrap dërgoj Alion çumi la më nuk kret, se ke tashututë një herë. Ja. Ka dalë pegamena s'u na prantei, po na është në kapëndu gurë korridor, tash na telefon. Ata të të pa, më shliqat, më nejë veçkeshë për pegamena s'u lavë alëvesëm. Më pa shkatin dërguar çematin. Dërgoj Alion çush e pam këtë hadith. E dërgoj Alin çumi thirr kret edhe më tregua. Ku shkoani marrveshën me pegamena s'u lavë alëvesëm? Marrvesha ti na është deri në kohën, a të cilën një marrvesh edhe rënjë rëhatë, rënjë shlirë, që për nga merës e dhe sëmë, nuk i prish marvejshin dhe zëtimit, dhe nuk e thënë besin që kujna e ka dhe. Armi shi ka posë. Armi së të la dhëtë për nga merë dhe dinit, se bebë kanë qenë atas që e me zotë nëzët e tri vite, shkak, që me zotë mësë më me prapë islamu e edhe në mejte, edhe nga tishën arabik në të nësije. Mi për shka, për nga poka shen, ka shen besnik. Para ta, kështu do të mshinë edhe besimtari, e në veçantë oz alor, e masën e edhe vëllazë me mihra me pandolla. Shikur premton diçka, edhe nëse ka premtuar është pejtutë se i dopt, ah me mota të premtim edhe kur bëhet i fort. Me mota të premtim edhe nëse ka shen fokarrak apo premtu diçka për fokarllokut, me mota të premtim edhe sot, çe ka shellallahu dyrt e dënjës, do të bër çetë, do të degative të tina. Me mota Me mot atë kur ka shënim veten, ka premtu diçka, a vetëm ka premtu, mashtaj edhe pitute, vetëm me mot atë premtim edhe sot kërkon kër asht vllaznimi as vetë edhe këtë në almë. Ti anxhandje çopa çopa me bó. E jo vësh me me mor hak për diçka, me mot premtimin. Dhe e treta, edhe fundit inshallah me lejnë Allahu subhanahu wa taala, çka është është shkaku më ma i madh për prishjen, për prishjen sot të premtimeve the mosqurën van këtu në premtimet e vëzhitimve është laj mes çka na vjen prej atina që i kanë premtuar nëpërmjet njerëzve pikë avons diku në borç e thash vjen atëjon edhe ti pishaj thot hey shkelzenës po të dha ke por të kor ofson i ke dha un borç edhe ti pishaj shkelzenës po të dha ke por të kor a sa çka shtuhej mi vokë komarak më boi të dhafë sigarata nat më qrafash apo që na hiqotat Vesh me qoftë natë, ka marrë secilit grave. Ah, vesh vi stoni pe mungon, apo këto, zhënski ubokrek apo me stela në mekrek. Ah? Edhe ka marrë secilit grave, edhe ka marrë me bojë. Edhe qe valla ka i ka pranëtu diçka atina, edhe çotat. Kush? Aja, qe s'u ka von. Për zonën. Jo, ja, kry punamaza. Ata çai kompranatu, o kry, kur tho skas kom me pospi meje. Meni fjal, meni mohabet. Meni fjal, meni mohabet sana, edhe prish, e prish at pranimin që ka dhënë, at dhënimin që ka. Pra për ata Besimtare duhet me u vërtetue për lojimin para se me morë na e aksion. Në, në gjithë shka, në gjithë shka, si mpërmtime, si për në të një qështje, për dhloj në të në, duhet me u vërtetue për atë lajmë që e kënije para se me morë me vëprudishka. Vërtetue është maspora është sakë për një me, ma, 100% masane i vëpranë. Para se me vërtetue nuk merë kur gjë kur for aksion kur for veprime zgjson me marr ashtu ndalune në kështrru pe rrugës pe muslimanët që më marr veprime para se më vërtetuo a para se më vërtetuo pe lajm po pa marr para se edhe nëse është kur në xhamat edhe nëse është kur në persona për personave për një fjalë ose për një lajm i cili os lajm vetëm os përhap thjesht vetë os përhap edhe ka një të krijë vetë e njerëzve Për, me për më aprijs premtimin e dhon, për më me fy at besën çka çka e ke lidh, çka e ke lidhur me ato. Mirë, po pasorëse duhet duhet me këshir lajmet çka na vijnë dhe me vërtetuar ato. Unë kam zgjën sini rast, però sot me me këshirse problemi i mos vërtetimit të lajmit shkakton luftë mes njerëzve. Prij njerz çën hak Prish njërë që në çëm vllaznie si duhet. Prish edhe xhamate, edhe moshta edhe ushtri që janë për ushtrinë të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lajme që nuk vërtetohen, nëse punohet me to dhe veprohet. Wallahi billah. Ekët rast e kam zhvill kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdh lajme për bënë mustalik. I ka urdh të dërguarit sallallahu alajhi wasallam se ata jan bomurteta ka ndon pe islamet be karti do qulesallahu së alaihi ve tyne se ata jan bomurteta dhe nuk po e von zechten a pejgamberi t'i qinjall e pejgamberi sallallahu së alaihi e ka dërgu khalide ibn velidin per me shkuar me vërtetue do të thotë pejgamberi se çka vërtetuohet per lojmin ta ne vefron ka dërgu khalide ibn velidin per me shkuar me kshir gjanin e ktyne a osht per nima se kta ka ndon pe islam dhe nuk po e von zechten apo ky lojmi Nuk, nuk është i vërtet. Edhe shka, edhe e dërgon halët i më vëllidin për me këshyri gjallën e tyne, se a ka ndoll pe istomet, apo jo, dhe a e japën po zësotin, apo e ka ndollet zësotin. Dhe të regjimi është kështën. Përga mele së Allahësëm e ka dërguë e lë vëllid ibnë okbe, ibnë ebi muajit. Për me marë sadakat, sadakën, me marë edhe zësotin, me marë pe këtina ben i mostalëqë edhe kërë kanë dëgjuhë se po vjen kë, vëllit ibn Ogbe, ibn Ebi Mojit, kërë kanë dëgjuhë se po vjen, i kanë do latina për para me prit këta, një njëzët njerëzi, a? me deve, me shpata, edhe jenë drejsh kreqë, dhe tëtë me armët e tyne, edhe një familjurës i këllëdoj fejës të ha, edhe me këtë deve të edhe sadaka shënë këmë. Deveta sadaka osil mosha që kanë e kanë dalë kësqina për para si më prit. Validin, Valid Ibn Agba. Ibn Ibn Moit. Dhe mirë po ky si ka, pohe, ha, ka po Pilar, tashkore, para, si ha, e kanë popullarizuar tash kur po prasin ofruan, kanë menduar se këta megjithë ato devë, plus veç shumë armë, edhe tregullun mirë ato si për luft, kur e kanë pa kë, nuk i ka shkuan mend se këta kanë dalë më prit. Ka thon kë, këta kanë dalë më mundit. Mu, Pse? Se ka posë armitsije në gjahiljet. Ka posë armitsije në gjahiljet me ta. Edhe ka thonë, ta është këta e ndonë më hakmerë. Une erda që lovë, që, që lovë, erda, unë ka drgu për nga merës e Allah e se më marët sadakatë të vëzësatën, edhe une erda këta, këta ka ndonë më mytë edhe që ta është funë në jam është. Edhe nuk ju afrohet, kjo asmi vejt asyrh, po, këtëvejhet të për nga merës e Allah e se më edhe frigohet shpet e sh thotun të më um dërgohet thot për më mar. Sa do kat? Mir po thot ata thot kanë dal thot më mluftuë edhe e kanë nal the shorten nuk e von zonë shorten edhe kanë dal kanë dal për islamin. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ata e janë Khalid ibn Validin. Eshtë që më vërtetua pektina pei do të pekti lajme çka i her tash pe sabis, sabi ka shin kitla më ka shuv fuznie. Edhe atë po më vurtu tu për këtë, çan haleti më vlijetën me ushtrie, edhe kur shkon atje haleti më vlijetën, a shkon fsheh horazi, ofrohet për më dëgjues e zonën. Nëse dëgjon e zonën, po ataj më stimon ofsh. Ja, sa shkon e dëgjon e zonën, edhe i shën njerëzit që nuk kanë ndryshuar kurxjë bi Islamit. Bi asnjëra s'kan morr vesh me pejgamberin sallallahu alaihi ve salam. Edhe kthehet te pejgamberi sallallahu alaihi ve salam dhe thotë ja rasulullah thotë Ata, thët, njerëzit, thët, jënë si duhet. Thët, e respektojnë Allahën edhe të respektojnë tyje. Thët, nuk ka kur gjithë të të bëjnë me ato, thët, që ka thonë Walid ibn Ogba. Thët, edhe për atë masëndepi nga mërës Allah, ka dërguhe një tjetër sahabije për me marë sadakat për tyjnë. Me marë sadakatin, do më thonë, që e kam përgjadit për ta. E dhe gjë, Allah a zërgjën në këtë ras, ka zëbrit ajetë kjo et kurrë s'do të, të ardhet me komponë veçsam. Çe marrdhonë tona janë ftot, pe, pe lloj me veç çka i përhapën badiave xhit. Ja fash situatën sot. Ket probleme tona, jam bopë shtymë. Amonire, niere duhet më vërtet tu pe çte lloj më. Jo me kësye, pjet, me lu edhe me psye, a, përpiet, mi po me u lu, do të thotë me ofertet tu pe atë lloj më shkosh. Allahu Azza wa Jalla ka hasbit këtë ajë, pronor ku thotë: "Ya ja, ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasikun binabein fatabayyanu" an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma faaltum nadimin çdo të thot oh që, që keni besuar nëse ndonjë i pandërgjeshëm e sjell ndonjë lajm ju shurtojeni mir ashtu, ashtu ashtu që të mos e godetni ndonjë popull pa e ditur realitetin e tyre e pastaj të pendoheni për atë që e keni bër sahabi ka shin E Allahu Azhar, me këtë ras ka desh me nëmsua neve ta më dhe një të në kemetin. Që ajë që bjenë lajmë, fillimisht është fasik i, i pëndërgjëtshë. Edhe hu është të kuftë, edhe në hak të kuftë, e bjenë në lajmë fillimisht është i pëndërgjëtshëm fasik. E ajë lajmë duhet më vërtëtuë. Që mësë mi mornë qohë dhe kënë, asë këtë bëjkurë gjë me realiteti që ufë gjëmat, që ufë poput, që ufë indivit, mos me mënë që ufë vlovën janë. Se masaneta në kur të marrë zhveshtë ti, që ajës ka thonë e vlovën që ashtë të, ose nëko që ashtë të pëndohesh nëse ti i bën zëllum, ose mërë diçka, veprën diçka që nuk është e mirë, pëndohesh. E para se më pëndu për kësajna, para se më pëndu për, për këtë qështje, atëherë e vërtëtoj e lojimin Ose anjëk rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe vërtetuat ndajmë se kjo është më e mira ose rrugën e Haledit me Validit, domethënë vetëm sikur Haledit me Validi shkon vetë edhe merr vesh. Se ku është puna dhe çka është puna? Me sa so është raoli i kulumtë për hap, për filanin ose halanin. Në jonë ka probleme të thjeshtë, vlasë në lokal ku jo funksionon ose çftë lajmë të rrallave. Qi për hapën edhe njëri si tani më të vërtetë pa ikshyrën në vërtetë ato. Per ato të ndëruar Xhamatin, ka shumë rëndësi që ne besojmë të krijojmë ormat. Ne oshtë obligondai të firmomë me krijornat dhe obligimet dhe të zbatuhim premtimet, vëzotimet me Allahun më sipër e më së ndaj me njerëzën tonë si. Në shkatia premtim nuk e thën ato. Andaj lutsim Allahun Azza wa Jalla që më na bënaive për të zbatuar të zbatimeve premtimeve. Lutsim Allahun Subhanahuala që më na bënaive për të zbatuar të zbatimeve Imbon besim çka japën. Përsom Allah subhanahu wa taala, çmend Andre të zgjavantë. Përsom Allah ozavexhel që më mësua dhe me jetumë këtë ayat Kur'anore. Që të thollim ç'e dëgjojna për vëllezërit ton, për njerëzën tonë si me vërtetua para se më vaproa. E qul quli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisanun ni mustaghfiru tubolai inhu huwa tawwabur rahim.